Rózsa tanár úr Nátpácája, Fapad a Muziba. Nem a múzeumkertben, ahol szép fehérre festett, vaslábú, hordozható padok sorakoztak egymás mellett, amelyeket télen raktárba vittek és csak orgonanyílásra hoztak elő, hanem fapad a múziban. Két fekete korhat mélyen, elmozdíthatatlanul be volt a földbe, esőtől, hótól feketére ázott és mosott, nyírkos ősztől megdagasztott, nyári szárasságtól megrepesztett deszkalap volt rászögelve, s régi idők emlékéül ott felejtődött az Eszterházi utcai oldalon. Oda nem volt érdemes új padot tenni, az nem sétatér, az a muzi. De ezen a régi padon esik csak igazán jól az ülés. Vasárnap van. Piki megígérte édesanyjának, hogy új ruhájában nem fog labdázni. Hát lovagolva szemben keresztbe jut Fritz barátjával a padon, és gyorsan, lelkesen beszélt. – Te, tudod, mikor bejöttünk, csupakő és márvány volt itt minden, és a lépcsőkön tükrök, és mindenütt fényes gázcsillárok, és megmutatták nekem az első emeleten a cukrázdát, hogy ragyogott a padlója, mint a tükör, képek a falon. – Láttam, vágott közbe Fritz. És láttad a rózsaszínű márvány falakat? És azután mindig feljebb mentünk, és szűkebb lett a lépcső, és melegebb a levegő, kisebbek az ajtók, nem olyan tükrösek, nem olyan üvegesek, és ott is volt egy cukrászda, de deszkapadlós. Szegényes. Láttam, mondta Fritz. És majd elszédültem, mikor a jegyszedő bevezetett minket a kisajtón, és én lefelé láttam a sok széksort mélyen, meredeken egymás alatt, és fiúk, lányok mentek a székek közt, és kiabáltak, friss vizet, cukrot, narancsot tessék. És a falak mind aranyosak voltak, a páholyok piros bársonyfüggönyösek, és a magasból látni lehetett a páholyokban a kis székeket, és föntről egy nagy, ragyogó, cikrázó üvegcsillár lógott le, és ezer láng éget rajta, és attól úgy reszketett a levegő, és a reszketésen át olyan végtelen messze volt a földcint, és egészen kicsinyek lenn az emberek, és... – Láttam, láttam! – erősködött hencegve Fritz. De Piki tovább beszélt. Neki egészen mindegy volt, hogy Fritz látta-e, vagy nem. Ő tegnap először volt a népszínházban, és ezzel tele volt a szíve. Ki kellett öntenie. Aztán olyan furcsa volt az a nagy lyuk, amiben a zenészek összegyűltek. Zenekar, igazította a helyre Fritz. Tudom, zenekar, ismételte Piki. Akkor miért mondod lyuk? Mert ha zenekar, fentről mégis lyuk. De lentről zenekar, és akik a neveket adják, azok lentülnek. Jó. Aztán mindig több és több néző ül lenn és fenn, és az a valami csoda volt, amikor lassan felfelé kezdett mozogni a vasfüggöny. A levegő úgy reszketett, meg kellett fogóckodni a helyemen, úgy szédültem. – Azt egy gép húzza! – Tudom, védekezett Piki. – Hát akkor miért szédültél? – támadott a jó barát. Mert mégis furcsa volt, és soha se láttam, és azután jött egy szakállas vörös ember, beült a zenekarjuk közepén egy magas székbe, a konti volt, a karmester. Zsidó, hangzott a magyarázat. Én és, és láttam a deszkákon állni egy parasztházat, fákat, kiságakon köcsögöket, egy falut. Jött a blaháné, és mindenki tapsolni kezdett, és a vidor kispap volt, és a végén feleségül vette blahánét, és úgy nevettem a solymosin, a németen. Semmi, semmi, legyintett Fritz, láttam már, az igmándi kispap. – Igen, az a neve. Honnan tudod? – csodálkozott Piki. – Mondom, hogy láttam – fölényeskedett a vetélytárs. – Nálunk a házban lakik a Pálmai Ilka, a leghíresebb színésznő. Azt szokott nekünk egyet adni. És győzedelmesen nézett Pikire. – Ezt csinálja utána, hogy az ő házukban, ahol az ő apja a házmester, a stáció utcában lakik a leghíresebb színésznő, a Pálmai Ilka. – De hiszen – Az a ház a ciráki grófé – tamáskodott Piki. – De a gróf kölcsön adta pálmainak. – Jé, hát lehet egy házat kölcsön adni? – Pálmainak lehet. – És a gróf oda szok jönni, és az istálóban gyönyörű négy ló van, és két hintó. Az egyik könnyű, és a négy lóra négy hálót terítenek, és a kocsis magyar díszben felül a bakra, Trudztól van a kalapján, és a grófa pálmaival délután kikocsizik végig a sugárúton a Stefánia útra. – És te azt látod? – Azt hiszem, büszkélkedett Fritz. A pálmai a csupa virág és koszorú, és szalag és gyönyörű képek a falon, és a fal sejemmel van bevonva. – Jé! És mi az egy népsímű? Ha egy operát látnál, mi az egy operet? – Amiben többet zenélnek, mint beszélnek, és a beszédeken nevetni muszáj. Aztán egy sereg trigós lány énekel és táncol. – Trigós? – Olyan rózsaszín és lila testhez álló harisnyában egészen fel. – Itt Fritz elhallgatott és csillogó szemmel nézett Pikire. – És mi van még az operetben? – Ott énekel a dárdai, a hegyi aranka, és a végén mindenki énekel. És utána vacsora van otthon a palotában, és jönnek a grófok, a színészek, és jön a munci, a szakállas gyémán gombos cigány. Egész éjjel hallgatjuk. – Bizony! Itt nem volt se kérdés, se felelet. Egy pillanatra elhallgatott a két fiú. Némán nézte a pad fekete ráncos kopott deskalapját Semmire se gondolt egyik se, csak érzett, csak sejtetett valamit hogy sok furcsa, érthetetlen és megmagyarázhatatlan valami van a felnőttek világában. Végre is Piki szólalt meg. – És te szoktál bemenni a pálmai lakásába? – Tudod mit? – csillogott felfrit szeme. – Mit? – A pálmai most nincs Pesten. Ha hónap reggel fél nyolckor eljössz hozzám, akkor ott takarítanak, akkor téger is beviszlek. De adsz nekem most tíz gojzit és egy vezérüveget és kinyújtotta a kezét, úgy kérte. – Gélt? – Most? Tíz gojzit? És egy vezérüveget? – Van nálad? Tíz gojzi és egy vezérüveg mindig van nálad? Piki felállott, átemelte lábát a padon, és duzzatnadrág zsebébe nyúlt. Valóban, golyók csörögtek benne. – Az kell az embernek, ha a megy, olyan, mint a pénz. Lehet érte cserélni bélyeget, labdát, be lehet vele menni a pálmai lakásba. Kivett egy maré golyót, szép zöld, vörös, kék, sárga égetett agyaggolyót. Gilt, felelte, és Fritz kinyújtott kezébe számolt tíz góizit. És az üveg, azt akkor kapod meg, ha már ott voltam. Gilt? Gilt. És a két szerződő fél egymás markába csapott. A gilt szócskával megerősített készfogásuk eskünél erősebb jelentőségű volt. Itt többé visszalépés, szószegés nincs. – Holnap fél nyolckor? – kérdezte még Piki. – A kapuban várlak – felelte Fritz, aztán halkabban folytatta. – Nálad van a üveg? csak látni szeretni. Piki másik nadrág zsebébe nyúlt. Onnan egy tarka körökkel befestett facsigát kotorászott elő, majd egy csillogó üveggolyót. – Itt van. – Ezt – mutatta Fritznek. – Gyönyörű üveggolyó volt. Kis, vékony hullámvonalú topász, türkiz, bronz csillogású csíkok indultak ki sarkpontjából, és találkoztak össze az ellenkező póluson. – Szép! – bólogatott Fritz. A csiga és az üveg visszakerült a zsebbe, és a két fiú néhány percig némán állott. – Tics? – kérdezte rövid szünet után Fritz. – Ez annyit jelentett, hogy golyózzanak. Játszan a guritózdit, és akinek a golyója hamarabb ticseli, találja a másikét, azért a ticset golyó. Lehetett volna még ajánlani Katsli vagy spán játékot is, de piki ezt elutasította. Kacli a kinyújtott hüvelyek és mutató új távolsága, spán pedig az egész kifeszített hossza, amely, ha érinti a két golyót, már a gurítónak számít egy nyerést. Célzás, felelt Fritz kérdésére. Ez annyit jelentett, hogy oda mennek a legközelebbi falhoz, kimérnek a faltól három vagy hat láb távolságot, három lábnál egy golyót, hat lábnál két golyót tesznek a fal mellé. A másik egyenesen állva lő a fal mellett lévő golyóra, ha eltalálja az övé, ha nem találja, az ő golyója az ellenféli, amíg csak nem talál. Fritznek volt egy négy krajcárosa, azzal kivettek. A sors Pikinek kedvezett. Fritz két golyóját tapasztotta egymás mellé a fal alatt. Piki kimérte a hat lábat, és ott egy vonalat húzott. Behunyta bal szemét, jobb keze újai közé vette egy golyót, beigazította, hogy egy vonalba essék jobb szemével és a lent lévő két golyóval. Egy pár próbalendítést tett, és azután eldobta a golyót. Épp a közepén érte a másik kettőt. Fritznek már csak nyolc golyója volt. Fritz következett. Nem talált, nem talált, nem talált és tíz perc múlva mind a tíz golyó újra Piki-nél volt. Fritz szomorúan állt Piki mellett, aki érezte, hogy meg kell vigasztalni barátját, hogy nem illik valakit így kifosztani. Hirtelen elhatározással zsebébe nyúlt. – Itt az üveg – mondta. – Szerbuc. És az ámuló fiú kezébe nyomta a vezérüveg golyót. Mint a villám futásnak eredt. Nem akart se köszönetet, se szavakat. Szerette az ilyen hirtelen elhatározásokat. Egy perc múlva már a múzeum kertben állott, de az orgonabokrok eltakarták a kazinci szobor felől. Csak éppen látni akarta Bartos Elzát. Ott ült vasárnapi fehér matróz ruhájában, és mellette őriző sárkánya. Piki szeretett volna futni, beszélni vele, elmondani, hogy tegnap színházban volt, holnap reggel a pálmai lakásra megy. Szerette volna hallani a Bartos Elza sima, kedves hangját, de nem lehet, nem lehet. Szájához emelte ujjait, és elhangzott az irokész hullámos kettős füttye. a felrezzent, oda nézett. Felállott, de nem látott semmit. Piki pedig megfordult, és hazaballagott. A Sándor utcában temetési menetet látott. Miskiszabót temették, aki a házban lakott, és a Petőfi hadastyán egy lett tagja volt. A hadastányok tollas csákóban, vörös csíkos nadrágú egyenruhában, Kardal az oldalukon négyes sorban meneteltek a halottas kocsi előtt. Elől kihúzott Kardal, a szekula, a borbély. Ő előtte pedig rezes banda, a szakálas bodrogi könyvkötővel az élén. Kezében hatalmas gombos fejűbot, azt mozgatta fel alá kurta csokló mozdulattal, a soppen gyászinduló ritmusára. A halottas kocsi mögött kisírcemű asszony, a lehajtott fejű Miskifiók és a Sándor gyöngtyúk és ősz utcabeli szomszédok hátul pedig három üres, komfortábili. A ropogó, recsegő hang visszaverődött a házak sárga falán, megrezegtette az üvegablakokat, amelyek kinyíltak, és érdeklődő fejek bukkantak elő. Piki arra gondolt, hogy milyen elgondolkodó, ünnepies lesz a felnőttek feje, ha temetést látnak. Miért? Hát igazán meg kell halni mindenkinek. Ő nem hiszi, ő nem hal meg soha. Mi az a halál? Néha elszokott menni a Stály utcába, a halottas házba, amely szemben van a Rókus Kórházzal. Ott az udvar végében, a kisházban szépen felöltözve, minden nap fekszik egy-két komoly halott. De azok mások, idegenek. Ő és az övéi nem halnak meg soha. Miért állnak meg az emberek, ha kint az utcán egy ház előtt halottas kocsit látnak, és várják, hogy jöjjön a pap, imbálódjék a tömjénke kehely. zsinóros ruhás szolgák hozzák a koporsót, hogy a deszkalap olyan súlyos, nyikorgó, hosszú hangot adjon, mikor betolják az üveges temetői kocsiba? Miért? Kísérje el kibácsit a rókuskápolnáig, ahol újra beszentelik, és a család komfortáblikba ül. Egészen érdekes lehetne a miskifűkát a komfortablin látni. De a messzességben feltűnt egy Verkli, mellette a vidámképű, fülbevalós félkezű. Még egy kicsit habozott, megvárta, míg a veteránok elmennek, és a Verkli hangos --a-szolgálja kiáltással begördült a Deveci-ház kapuja alá. Künn a kapuról már szedték le a gyászrapériát, amikor az udvarban felhangzott a félkezű éneket. És elmúlt a nap, elmúlt az éjszaka. Reggel fél hétkor felugrott az ágyból. Az ágyból Pikinek nem is volt ágya. A szobában az ágyakat a szobaurak foglalták el. Anyja testvére a konyhában összehajtható két vaságyon aludt, és neki minden este a sarokban matrácra vetette ágyat. A fáradt, álmos volt este, soha nem is mondta: Vessétek meg az ágyat! Csak odafordult az anyához: Vessd meg a kuckót! Felpattant hát a matrácról, már várta a porcelán mosdóban a jó hideg víz. Édesanyja most hozta fel a kútról. – A füledet is! – hangzott felé anyja parancsoló szava, amint habos fehérre szappanozta az arcát. Aztán még elolvasta leckéjét, a ropogós fehérbélű zsemjét ketté törte, s úgy dugta be a forró kávéba. Felkapta a táskáját, lent a mángorlónál még kihallgatta a takácsfiút az Északkeleti felvidékből, és kisietett a kapunk de ahelyett, hogy jobbra kanyarodott volna, balra fordult, és a stáció utca felé szaladt. – Hová mész erre, Piki? – kérdezte tőle osztálytársa Turmayer, akivel a múzeumocca sarkán találkozott. – Megyek! – kiáltotta Piki, és rohant a Cidáki utcába. A kapó alatt már várta a Fritz. – Itt vagyok! – lihegte Piki. Hm, – Mi hasznom? Visszanyerted a golyzit? Piki megijedt, hogy hiába futott ide, hogy Fritz nem állja szavát. – Oztam neked öt golyzit! – mondta hát hirtelen, és már is benyúlt a zsebébe, és már is öt golyzit számolt Fritz kezébe. – Hisz úgy is feljöhettél volna! – mondta most már könnyebben Fritz. És bent álltak az udvaron. Egy emeletes kis palota volt a Ciráki ház. Az utca felé csúcsíves ablakok, ben a széles folyosót, kovácsolt, díszes vaskarok tartották. Az udvara finom, halk, fakockákkal volt kirakva, mint egy szoba. Szemben a kapuval nagy, nyitott, istálóajtók, a kövezet friss szalmával felhintve, s négy rekeszben, deszkafalak között, a pálmai ilka négy lova. Négy villogó szemű, karcsú, erős lábú finom állat. Amint Fritz pikivel belépett, hátrafordították okos fejüket. Orjukuk úgy tüzelt, mintha titkos lángok égnének bennük. A rekeszek felett mindegyiknek a névtáblája. Galamb, Boris, Büszke, Mademazel Nitus. Dobogtak, szájuk szögletében levülepedett az habja és vihorászva mutogatták fogukat. Piki sokáig szerette volna nézni az istálót, a lovakat, a falólógó szerszámokat, fényes láncokat, de Fritz hajszolva szólott. – Gyere, Piki, mert elkésünk! Ott kellett háthagyni agyanyörű istálót. Az udvaron találkozott Fritz apjával. Fekete-sárga, keskencsíkú, fekete ujjas mellény volt rajta. Zöld kötény és két oldalt kis pufaszakál. – Elkéstek, gyerekek! szólott a fiúkra. Csak egy percre felszaladunk! és már is befordultak a lépcső üveges ajtaján. Fehérkeretes üvegfélkör zárta lefelül az üvegajtót. A lépcsőn sárga rézrudakkal leszorított piros szőnyeg, az előszoba padlója fényes, csillogó, mint a tükör. A szobákban sején bútorok, a falakon koszorúk, az csoda csodaholmik, mint a legszebb játékok. Az egyik szobában egy nagy zongora. Piki, akinek a világa a kuckótól a múziig terjedt, s ezen kívül legfejebb a képzeletbeli vigvamokat ismerte, tágra nyílt bámész szemmel állott és nézett. Hát így is lehet? Így is laknak emberek? Ugye szép? büszkélkedett Fritz, mintha mindez az övé volna de ebben a pillanatban zengve, muzsikálva megszólalt egy óra. A két fiú szíve összeszorult. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Egymásra néztek is, mintha összebeszéltek volna, megfordultak és rohantak le a lépcsőn, és rohantak végig az ősz utcán be az iskolába. Halotti csend volt. Az osztály már bent volt. Az ajtó nyitva, s Rózsa úr fels alájárkálva az összetett mondatról beszélt. Kezében a kis nátpálca, a gyerekek réme. A két későjövő megjelent az ajtóban. 52 gyerek feje egyszerre fordult feléjük, és szinte hallani lehetett a forduló nyakak suhogását. Fritzként maradsz, te bejössz, szólt rózsatanító úr pikihez. Mindenki tudta ez, mit jelent. Patra fektetés, lehúzás és öt pálca. Ez volt rózsatanító úr rendszere. Hol voltál? hangzott az első kérdés. Mit feleljen, Piki. Az események olyan hirtelen és váratlanul következtek egymás után, hogy a válaszom még csak nem is gondolkozhatott. De különben is hazudni nem tudott. Egy római sohasem hazudik, de írok és sem. A Fritznél voltam, felelt röviden. Minek? hangzott a második kérdés. Megnéztük a pálmai lakását, felelte Piki bátortalanul. Halálos, néma, dermesztő lett erre a csend. Olyan furcsa, értelmetlen, és mégis titokkal teli volt a válasz, hogy mindenki elsápadt. Mit néztetek meg? kérdezte hosszan elnyúltva rózsatanító úr. A pálmai Ilka lakását, ismételte Piki. Hogy kerültetek oda? A Fritz papája ott házmester. Rózsa tanító úr pipacsvörös lett. Ilyesmit pedagógiai pályáján még nem fordult elő. Majd kiverem belőletek, szokta mondani, és intett az első padban ülő két fiúnak. Azok felálltak, és jobbra-balra kiléptek. Lefeküdni le a nadrággal, hangzott a tanító úr szava. Szegény piki, nadrágja lecsúszott ő maga pedig hassal lefeküdt a padasztalkájára, amely arra való, hogy oda az írkát, a könyvet tegyék. Az osztály lélegzete megfagyott. Csak álterdörzsölte a pad alatt a kezét. Ez hetsz! A kis szíveken ilyet félelem vett erőt, és összehúzták magukat, mikor a nádpálca suhogva lesújtott, és csattogva érte a mezítelen Rózsatanító úr minden ütésnél kajánul nevetett. Ötször csapott így le, Ötször húzták a gyerekek mind mélyebb a nyakukat, és szorították összébb a lábokat. Rémült, rettenetes volt a csend. Piki összeszorította a fogát, kifeszítette a lábát, és ajkát egy sziszenés, de annyi sem hagyta el. Őt ne hallja senki jajgatni. Ha az iskolában így kell büntetni, büntessék, de egy irokéz nem sír. Felöltözni, hangzott kis a tanító úrszava. Piki letámolygott a padról, összeszedelőcködött, és a helyére állt. – Fritz, gyere be! – de a szó elhangzott, az ajtóban csend. Senki sem felett. – Fritz, gyere be! – hangzott újra, most már szigorúbban. De Fritz csak nem jött. A nádpálca első lecsapásánál megfordult, és rohant haza a stáció utcába. Beteget jelentett, és minden időkre kimaradt az ősz utcai elemiből.